Сторінка 41. Головний детектив, інспектор Нолан. «Давай, Біллі, припиняймо тут бавитися. Все буде гаразд. Подивись на мене. Припиняймо цю груга. Тобі стане набагато краще, коли ти просто скажеш. Повір мені, все буде краще для тебе, якщо ти просто розповіси, що сталося. Ти, мабуть, не хотів, щоб усе це сталося, так? І ти не хотів завдати болю жодні з цих дівчат. Я це розумію». «Можливо, вони тебе чимось образили, так?» «Вони були з тобою злі, Біллі?» ВК, ні, сер. Я не знаю нікого з них. Я цього не робив.» «Головний детектив, інспектор Нолан. Бачиш, ти знову мені брешеш, Біллі, чи не так?» «Тому що ми знаємо, що ти знав Бетані Інгем. Вона була твоєю керівницею на роботі, чи не так?» ВК, так, вибачте. Тобто я не знав інших жінок. Але Бетані я знав. Я не хотів брехати, сер. Я просто дуже втомився. Можемо ми зробити перерву? Головний детектив-інспектор Нолан. Ти ненавидів Бетані, Біллі. Ти вважав її привабливою. Ти хотів з нею переспати, а вона тобі відмовила. Тому ти її вбив? Бке, ні я, будь ласка. Можете перестати ставити стільки питань так швидко. Я намагаюся не заплутатися, не збрехати випадково знову. Я зовсім не ненавидів Бетані. Вона мені подобалася, але не так, як ви кажете. Вона була добра до мене, принесла торт в офіс на мій день народження минулого року, змусила всіх співати для мене. Люди зазвичай не такі добрі до мене, крім моєї мами. Головний детектив – інспектор Нолан. То ти одинак, Біллі, це ти маєш на увазі. У тебе немає дівчини, так? Жінки змушують тебе почуватися незручно через твою самотність, «Це злить тебе, що вони не хочуть бути з тобою?» «Ка, ні, я, сер, я просто, я не встигаю». «Будь ласка, я намагаюся. Я не одинак, у мене просто небагато друзів зараз, можливо, дехто з хлопців на роботі. Відредаговано стаття 40, пункт. Два, хто працював зі мною в команді Бетані, він зараз поліцейський. І я не маю нічого, крім поваги до жінок. Мене виховала мама, самотня мати, і вона завжди вчила мене цьому». Сторінка 76 Головний детектив, інспектор Нолан Ви не пам'ятаєте? ВК, я просто маю на увазі, що іноді, коли я багато вип'ю, у мене трапляються провали в пам'яті. Я не можу згадати, що я робив. Я думаю, у мене проблема. Я збираюся звернутися по допомогу, я обіцяю. Головний детектив, інспектор Нолан Тобто ви кажете, що не пам'ятаєте жодної з ночей, коли померли ці жінки, «Ви не пам'ятаєте, де ви були в будь-яку з цих дат?» «Вка?» «Ні, я, мабуть, був у себе вдома. Я просто точно не пам'ятаю. Я пояснював вам, чому іноді я не пам'ятаю. Головний детектив, інспектор Нолан». «Але, Біллі, якщо ви не пам'ятаєте, чи неможливо, що вас не було вдома? Що ви вбили цих жінок, поки були в стані провалу в пам'яті?» «Вка? Я, я не впевнений, сер, Я не... Мабуть, це можливо». «Головний детектив-інспектор Нолан, чи можливо, що ви вбили цих жінок?» «Просто скажіть це, Білі. «Ка, ні, я. Просто, якщо я не пам'ятаю, то я не можу сказати, що я робив або не робив, от і все. Можна мені води чи щось таке?» «У мене голова болить». «Головний детектив-інспектор Нолан, просто скажи мені, Біллі. І тоді все це може припинитися, і так, ти зможеш випити води, трохи поспати. «Давай, ми обоє втомилися». Тобі стане набагато краще, набагато легше. Провина, мабуть, з'їдає тебе. Просто скажи мені, що ти це зробив. Ти можеш мені довіряти, Біллі, ти це знаєш. Ти вже перейшов від слів «я цього не робив» до «я не пам'ятаю». Давай, зробимо ще один крок, скажи мені правду. Бке, це і є правда. Я цього не робив, але я не пам'ятаю ті ночі. Головний детектив-інспектор Нолан. Перестань мені брехати, Біллі. «Ваш фургон зафіксували, коли він їхав до місця, де було знайдено тіло Філіпи Бредфілд того самого ранку. Ваша ДНК по всьому тілу Тари Єйць. «Послухай, у мене справа на тебе товщиною з мою руку. Все скінчено, просто скажи мені, що ти зробив, і я можу зробити так, щоб усе це зникло». «Бге, я не повинен був її торкатися». «Таро, вибачте, я думав, вона жива. Я намагався їй допомогти». Ось чому моя динка на ній. «Головний детектив, інспектор Нолан. Хтось бачив тебе, Біллі». «Бге, бачив мене? Що я робив?» «Сторінка «Головний детектив, інспектор Нолан». «Ти знаєш, що, Біллі. Ти точно знаєш, що. Припиняймо прикидатися. Тебе спіймали. Просто скажи мені, щоб ми могли дати родинам цих бідолашних дівчат трохи спокою. Бге, хтось бачив мене?» «Старою, де? Тієї ночі?» Але я не пам'ятаю, я не... Як я міг не пам'ятати, якщо це не має сенсу? Головний детектив, інспектор Нолан. Що не має сенсу, Біллі? Бака. Ну, з усього, що ви мені розповідаєте, всі докази, які у вас є, це звучить так. Можливо, я, мабуть, це зробив, але я не розумію, як... Головний детектив, інспектор Нолан. Можливо, ти це заблокував у пам'яті Біллі. Можливо, ти не хотів пам'ятати... «Бо тобі так шкода за те, що ти зробив». «Бке, можливо, але я не пам'ятаю. Я нічого не пам'ятаю. Але хтось мене бачив?» «Головний детектив-інспектор Нолан. Мені потрібно, щоб ти сказав це в голос, Біллі. Скажи мені, що ти зробив». «Бке, я думаю, можливо, це, мабуть, був я. Я не розумію, як, але це був я, чи не так?» «Я був тим, хто завдав болю цим жінкам. Вибачте. Я не... Я б ніколи не зробив нічого подібного». «Але це, мабуть, був я. Головний детектив-інспектор Нолан, молодець, Біллі, це справді добре. Не треба зараз плакати. Я знаю, як тобі, мабуть, шкода. Давай, ось серветка, ось так. Добре, я зараз піду принесу тобі води. Але коли я повернуся, нам потрібно буде продовжити цю розмову гаразд, розкрити все, усі деталі. Ти справді молодець, Біллі, тобі, мабуть, уже стало краще». БК: не зовсім ви, моя мама дізнається?» Сторінка 91. Головний детектив, інспектор Нолан. «Як ти їх убив, Біллі?» БК: це стрічка навколо їхніх облич. Вони не могли дихати, ось як. Головний детектив, інспектор Нолан. Ні, Біллі, вони померли не так. Давай, ти знаєш відповідь, як ти їх убив?» Це була неклейка стрічка. БК: я, я не знаю, сер. вибачте. Я, я їх задушив?» «Так, я їх задушив». «Головний детектив, інспектор Нолан. Як Біллі?» – бкає руками. «Головний детектив, інспектор Нолан. Ні, це було не руками чи не так, Біллі? Ти щось використав, що ти використав?» «Бкає М. Я не, можливо, мотузку?» «Головний детектив, інспектор Нолан. Так, це була вона, синя мотузка. Ми знайшли волокна, які точно відповідають типу мотузки у вашому фургоні». Вке, це така, яку ми використовуємо на роботі, особливо в командах арбористів. Я, мабуть, взяв її з роботи, так? Головний детектив інспектор Нолан, а також клейку стрічку. Вке, мабуть, головний детектив інспектор Нолан. Де ти їх убив, Біллі? Після того, як ти їх викрав, куди ти їх відвіз, щоб убити? Вке М. Я не мій робочий фургон, можливо, а потім я міг відвести їх прямо туди, де їх знайшли. Головний детектив, інспектор Нолан. Але ти залишав кожну з них на деякий час, чи не так? Після того, як ти зв'язав їх клейкою стрічкою, перед тим, як повернутися, щоб задушити їх, декілька жінок встигли послабити стрічку на зап'ястях, порвати її місцями, що свідчить про те, що ти залишав їх без нагляду на деякий час. Куди ти їздив у той час? В я, я просто їздив навколо, мабуть. Сторінка 102. Головний детектив, інспектор Нолан. Добре, правильно, Біллі. А що ти взяв у Мелісси Д'юї? Як трофей. Пке, ще одну прикрасу, я думаю. Головний детектив, інспектор Нолан. Ні, цього разу не прикрасу. Це було щось інше. Щось, що жінка могла б носити у своїй сумочці. Пке, о, можливо, її гаманець? Є її водійське посвідчення? Головний детектив, інспектор Нолан. Ні, Біллі, ти знаєш, що це було. «Щось, чим вона, ймовірно, користувалася щодня. ВКО, помада?» «Головний детектив, інспектор Нолан. Ти міг взяти й помаду, Біллі. Але в її сумці зникло ще щось. Щось більше, щось, про що її родина сказала нам, вона брала скрізь. ВК, що, Щось для неї гребінець для волосся? Це ви маєте на увазі?» «Головний детектив, інспектор Нолан. Так, це був гребінець чи не так, Біллі? Один з тих ширших». У неї було багато волосся, умеліси, довге світле волосся. Тому ти хотів зберегти гребінець? ВК, мабуть. Так, будь ласка, міс. Головний детектив інспектор Нолан. І якого кольору був гребінець? ВК, рожевий. Головний детектив інспектор Нолан. Хм, я б швидше описав його як фіолетовий. Світлофіолетовий, лавандовий. ВК, бусковий, бусковий. Головний детектив інспектор Нолан. Так, саме так. Отже, де ти зберігаєш трофеї Біллі? Намисто Філіпи, гребінець Мелісси, годинник Бетані, сережки Джулії та ключі Тари. Ми обшукали твій будинок і твій фургон і не змогли їх знайти. Бке, я думаю, я мабуть їх викинув, я не пам'ятаю. Головний детектив-інспектор Нолан. Вики викинув їх у смітник. Бке, так, загорнув їх і викинув у смітник. Головний детектив-інспектор Нолан. Ти не хотів їх зберігати? Бака, можна мені, будь ласка, піти спати? Я такий втомлений.